І тому тішишся за мене і не вважаєш зрадником чи підлотою. Правда? Сьогодні я відчув щось жахливе. Здалося, ніби я ревную Марту. І знаєш до кого? До пса. До Тарзана. Ну все не так просто. Себто складно. Ну, вірніше, не сприймай буквально. На дворі смеркалося, майже жоден ліхтар не світився. Я повертався додому, змерзлий, змоклий, знервований цією мерзенною погодою, ріднесенькою гострою мжичкою і поривчастим вітром. Навпроти нашого вікна, під деревом, незважаючи на вологість, горіло невелике багаття. Густий дим із запахом згорілого і прилого листя стелився низько асфальтом. І я ще подумав, не вистачає лише мертвяків для повноти картини. По цих словах, моєму зорові відкрилася нечітка постать побіля дерева, оповита димом, прихована темрявою. Здавалося, я майже її не бачив, але відчував різко, майже болісно. Багаття то розгорялося, то практично згасало. В деякі хвилі дим ховав силуети, і тоді мені ставало ще моторошніше. Але коли диму поменшало, я роздивився. Якщо лише то не було грою моєї розбурханої фантазії, роздивився поблискування окулярних скелець і навіть костюм помаранчевого кольору. Не виключено, що зі Штруксу. «Там, навпроти нашого вікна, я бачив Адріана», – ледве вимовив я, ступивши на поріг. «То й що?» «А він чекає на мене», – спокійно сказала Марта і повторила дослівно те, що сказала мені колись раніше. «Невже від мене немає чого хотіти?» Я підвів її до вікна. І ми задивилися в чорнуту. Раптом Марта здригнулася. Там тарзан. Де ти його побачила? Я не міг розібрати ані цяточки. Марта ж летіла вже сходами вниз, боса і майже невдягнена. За кілька хвилин вони були вдома. Марта обіймала й обціловувала пошарпаного і брудного тарзана, який. Повискував, махав хвостом і облизував її, не тямлячись із радощів. «Ну ти ж хвора!» – з докором сказав я, згадуючи, як ми підлизуємося одне до одного і махаємо хвостами. «Не повіриш, Фьоно, я вперше відчув неприязнь до пса. Мені здавалося, що ці двоє щось від мене приховують, що безсоромно мене обдурюють мало не насміхаючись з мене, відверто в очі. Ще Лука займався фотографією. Він показав Марті старий куфер з одягом початку століття, ну, двадцятого, звісно, який колись знайшов на горищі. Марта одяглася у спідниці і блузки з пишними комірами і рукавами в гаптованій вишиті сукенки, у незмірно великі теплі панталони, у напівпрозору нічну сорочку на 115 маленьких гудзичках зі слонової кості. Навіть затягнулася в майже цілий корсет. Просто сиділа за столом або на ліжку, читала, курила через мундштук, а Лука лише тішився і фотографував. Щоб пофотографувати, вони з Мартою ще всередині листопада їздили до Кам'янця-Подільського, вибравши його простим тицянням пальцем із заплющеними очима у список з 23 назв. Увечері 16-го сіли на потяг Кобзар, Трускавець Київ, який аж виблискував чистими доріжками і вимитими вікнами. У вагоні було нестерпно гаряче, Марта з Лукою мали квитки на верхній полиці. Дві нижні полиці їхнього купе займало літнє подружжя. Ну, вочевидь, Мартині ровесники, але наскільки та від них відрізнялася?